و كل بدعة ضلاله و كل ضلاله في النار. Ikhwani, wa akhwati penegar Radio Raja yang berbahagia. InsyaAllah Taala, malam ini kita akan mulai adar ad sul awal, pelajaran pertama dari kitab yang kita pilih, yaitu Duros Lughat Al Arabiya. Alhamdulillah. Dari informasi yang kami dapatkan Bahwa Peminat Yang ingin belajar Bahasa Arab ini cukup banyak Beberapa exemplar Yang telah di Kopi Alhamdulillah dalam jangka waktu Yang singkat habis Ini menunjukkan betapa besarnya Minat kaum muslimin Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman As-salafu's-sarih dengan pemahaman yang benar Yaitu dengan cara melalui mempelajari bahasa Arab. Ikhwani, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada beberapa rambu kiranya yang ingin anda sampaikan. E, Di mana jika kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam pelajaran bahasa Arab ini, ada beberapa rambu-rambu yang kiranya penting untuk diperhatikan. Yang pertama, seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan mukaddimah pekan yang lalu, bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini perlu keikhlasan. Sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, keikhlasan sangat penting. Kemudian kesungguhan dan kesabaran. Karena dalam belajar bahasa ini tentu tidak mungkin dengan waktu yang singkat kita akan menguasai banyak hal. Tidak. Mempelajari ilmu syar'i setahap demi setahap. Selangkah demi selangkah. Dengan penuh kesungguhan dan kesabaran insyaAllah. Antum akan mendapatkan harapan atau uh, gambaran insyaAllah yang kita inginkan. Rambu pertama yang penting setelah ikhlas dan bersungguh-sungguh. Yang pertama. Anak minta kepada Antum. Baik pendengar radio Rojal mempunyai air studio untuk selalu rutin melakukan murajaah mengulang kembali pelajaran yang telah kita baca karena mempelajari bahasa Arab itu dan juga ilmu-ilmu yang lain bagaikan kita naik tangga jika kita ingin naik ke tangga kedua kita harus melewati tangga yang pertama jika kita ingin naik ke tangga ketiga Tentu kita harus melewati tangga kedua Dan seterusnya Step demi step Atau langkah demi langkah Khutwatan khutwatan Maka ana minta Bagi ikhwan dan akhwat Pendengar roda roda dan juga ikhwan yang di studio Untuk rutin murajah Mengulang kembali pelajaran Ana mengharapkan tidak ada ikhwan Yang setiap kali ketemu Sangat akan dia baru saja belajar bahasa Arab Setiap kali kita E, pertemuan walaupun sudah, misalnya sudah 5 atau sepuluh kali pertemuan, tapi ketika setiap kali bertemu, setiap kali belajar, sangan dia terimidan jadi, sangan dia murid baru. Diusahakan tidak menanyakan mufrodat yang sudah kita pelajari. Walaupun sebenarnya tidak masalah antum bertanya jika ada kalimat yang memang sudah kita lewati, misalnya sudah kita pelajari, tapi antum lupa, Bisa ditanyakan. Tapi ana minta antum mengusahakan semua mufrodat Yang sudah keterawati Antum Antum ingat Antum hafal Dan cara menghafal dan mengingat ini tentu dengan Muroja Dan tidak banyak 5-10 menit Antum sebelum tidur misalnya Setelah kajian kita Antum baca kembali pelajaran yang kita pelajari Bahkan lebih baik kalau saya Antum antum tingkatkan Selain membaca juga Antum tulis Kalimat-kalimat yang kita pelajari Sehingga Antum selain belajar dan menulis, Begitu juga antum mengulang kembali pelajaran. Sehingga ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan. <tuh> Kemudian, ada beberapa kalimat-kalimat yang antum akan sering dengar. Anak akan memperbanyak menggunakan instruksi-instruksi atau perintah-perintah dengan bahasa Arab. Misalnya, anak akan sering mengucapkan istanak jayiden. Istanak jayiden. Artinya dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Istimewa jadi. Atau unzur ilal kitab, unzur ilal kitab. Wasstamejidan, wasstamejidan. Unzur ilal kitab, wasstamejidan. Lihat ke buku, lihat bukunya, lihat bukunya. Wasstamejidan dan dengarkan baik-baik. Dan juga beberapa kalimat-kalimat lain, InsyaAllah yang Antum akan dengar. Artinya kita berusaha sedikit demi sedikit akan menggunakan bahasa Arab dalam pembelajaran. Sehingga pada tahap di mana nanti mudah-mudahan Antum bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Ini satu hal yang mudah-mudahan e, bisa kita wujudkan melalui pembelajaran bahasa Arab kita ini. Baik, ikhwanifillah rahimahkumullah. Kita mulai saja. Kita masuk ke halaman tiga. Bagi Antum yang sudah punya buku, Antum lihat halaman tiga. Ad-Darsul Awal Ad-Darsul Awal Ad-Dars artinya Pelajaran Al-Awal yang pertama Ad-Darsul Awal Pelajaran yang pertama Judulnya Hatha Sekali lagi Antem yang sudah punya buku Lihat halaman tiga Ad-Darsul Awal Hatha Kita akan mulai malam ini Dengan mempelajari kata Hada hada artinya ini hada artinya ini hada ini menu untuk menunjuk benda yang dekat untuk menunjuk benda yang dekat adapun untuk menunjuk benda yang jauh nanti insyaallah akan antum pelajari pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya hada ana ulang artinya ini hada artinya ini untuk menunjuk benda yang dekat Baik, mm -hmm. Kita mulai Ad-darsul awal Istamik jiden Istamik jiden Unzur ila al-kitab Unzur ila al-kitab, lihat bukunya Wa istamik Dan dengarkan baik-baik Hada Hada Hada Baitun Hada Baitun هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي طيب ini halaman tiga, satu halaman yang insyaallah malam ini kita akan bahas. Setelah ana baca seluruh mufrodat yang ada di halaman ini, ana akan ulang lagi kemudian kita akan sama-sama pahami maknanya. Dan alhamdulillah jika antum lihat di halaman ini halaman 3, ad-darsul awal ini kita dibantu dengan gambar-gambar yang memudahkan kita untuk mengetahui apa maknanya. Hadza, hadza baitun. Antum lihat di situ? Di atas kalimat Hada baitun ada gambar rumah. Sehingga baitun maknanya rumah. Hada baitun ini rumah. Hada masjidun, Hada masjidun. Alhamdulillah kalimat masjid bukan hal yang asing bagi kita. Masjid Hada masjidun. Setiap kita pasti tahu makna masjid. Hada babun, Hada babun. Antum lihat gambar yang ada di buku ini. Pintu. Hada babun maknanya ini pintu. Hada kitabun, hada kitabun. Antum bisa lihat kitabun buku. Hada kalamun, hada kalamun. Ini pena atau pulpen. Ini pulpen atau pena. Hada miftahun. Hada miftahun. Untuk kamu bisa lihat gambarnya. Kunci. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Hada maktabun. Untuk kamu bisa lihat. Maktabun. Meja. Maktabun. Meja. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Hada sarirun. Sarir. Untuk bisa lihat. Kasur. Atau ranjang. Hada sarirun ini kasur. Atau ranjang. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Nah, kalimat kursi, alhamdulillah, ini bukan hanya asing insyaAllah bagi kita. Kursi. Hada kursiyun ini kursi. Antum lihat, ikhwan fil wa ikhwat fil azakumullah azza kumullah. Antum lihat beberapa kalimat, kalimat yang dekat dengan kita. Ini sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab bukan bahasa yang jauh dari kehidupan kita. Salah jika ada orang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sulit. Tidak. Antum lihat kalimat masjid. Siapa yang tidak kenal dengan kalimat masjid? Kalau seandainya tidak ada gambar masjid di sini, anak yakin antum semua paham maknanya. Kemudian kalimat uh, kursi. Kursi. Lalu kalimat kitab. Kitab, semua orang insya Allah paham makna kitab, makna masjid, makna kursi. Sekali lagi ini menunjukkan bahasanya sebagai penegasan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Anak ingin antum ketika belajar dipenuhi dengan penuh optimisme, agar e, memiliki semangat yang tinggi dan insya Allah dengan keikhlasan dan kesabaran akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Insya Allah taat. Taik, anak baca sekali lagi salakus ruhan. Setelah itu antum ikuti bersama-sama. Ana baca secara keseluruhan sambil antum paham antum uh, pahami maknanya seperti yang sudah ana jelaskan tadi. Lalu setelah itu nanti insya Allah kita akan baca satu persatu. Istemah aja dan unsur ilal kitab antum lihat bukunya. Unzur ilal kitab wastemah dan dengarkan. Hada, Hada, Hada baitun, Hada baitun, Hada, Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Perhatikan banyak pendeknya. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kalamun. Hada kalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun Hada sarirun Hada sarirun Hada kurusiyun Hada kurusiyun Taib Al-an Istamik Thumma karir Istamik Dengarkan Thumma Kemudian Karir Ucapan Ucapan bersama-sama Antum yang ada di rumah Yang menegang raja-raja Bisa dapat ikut bersama kita Istame' <coughs> jih istame' Summa karir Dengarkan kemudian ikuti Hai ikhwan Semuanya Hada Hada Hada Hada Hada baitun, Hada baitun, Hada baitun, Hada baitun, Hada masjidun Hada masjidun Hada masjidun Hada masjidun Hada babun Hada babun هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب Hadha maktabun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha sarirun. Hadha sarirun. Hadha sarirun. Hadha kursiyyun. Hadha kursiyyun. Hadha kursiyyun. Hadha kursiyyun. Baik, ana minta dua ikhwan melihat buku lalu mengucapkan apa yang ana ucapkan. Mudah-mudahan pendengar radio aja bisa ikut. Taib. Taib. Bisa bagi saudara bagi para pendengar yang mungkin ingin mengikuti antum bisa uh, manufon di 8236543 silakan dan kita yang akan memulai terlebih dahulu sebelum sambil kita menunggu kita minta beberapa ikhwan untuk uh, ikut membaca hai akon antum okay haza haza haza baitun haza baitun haza baitun Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Baik, Anak minta perhatikan banyak-banyaknya. Alhamdulillah sudah benar. Karena ikhwan. Ikhwan wa khuafillah. Panjang dan pendeknya. Pengucapan dalam bahasa Arab ini sangat mempengaruhi makna. Ini sangat mempengaruhi makna. Sehingga bisa merubah makna. Seratus derajat. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contohnya. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي طيب أنا مين انت أنت يا اخي استمع ثم كرر هذا هذا هذا بيت mana nak ada baitun? Ada? Ada baitun. Apa arti ada baitun? Ini masjid. Baitun. Ini rumah. Tapi ahsant santi, cait. Ada masjidun. Ada masjidun. Mana nak ada masjidun? Apa arti ada masjidun? Ini masjid. Alhamdulillah. Ada babun. Ada babun. Mana anak-anak ada babun? Ini pintu. Ahsant. Hada kitabun, Hada kitabun. Terjemahkan. Ini buku. Ahsent. Hada kalamun, Hada kalamun. Mm, Makna Hada kalamun. Ini ini pena. Ahsent. Hada miftahun, Hada miftahun. Mm, Terjem? Menfatiqun? Ini kunci. Ahsent. Jadi. Hada maktabun, Hada maktabun. Mm. Ini meja. Ahsent. Hada sarirun, Hada sarirun. هذا كرسي. كرسي. طيب أحسن. هذا كرسي. جاري ما شاء الله. بارك الله فيك. فضلك طعام سليم. هذا هذا هذا بيت. هذا بيت. هذا مسجد. هذا مسجد. هذا باب. هذا باب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. Hada miftahun, Hada, Hada, Hada maktabun, Hada sarirun, Hada, sarirun. Hada kurusiyun, Hada kurusiyun. Untuk melihat ikhwan wa akhwad fillah, uh, kita bermula dari lambat, lalu sedikit cepat, lalu kita percepat sedikit. Ini agar mempercepat uh, pembelajaran kita dan sekaligus juga menguji uh, telinga antum. Dan kita ingatan di sini kita mempelajari bahasa Arab tentu dengan cara yang paling mudah kita mengusahakan dan cara yang paling mudah adalah dengan uh, pertama kali kita akan menguji telinga kita. Taib, sepertinya ada yang masuk, sedarkan. Kita berdiri sedikit. Assalamualaikum. Eh, saya dari Pak Nana, itu dari Pondok Gede. Mana ya, ni Pondok Gede? Cuma saya memang belum ada buku, ah, jadi cerita-cerita saja ujaran. Boleh boleh ikut gitu sahaja. Sedangkan Pak, sedangkan. Taib, ya. saya bacakan Pak ya. Islam ya. dengarkan. ثم كرر kemudian ikuti. Ya. Yeah. Hadza hadza Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. هذا كتاب, هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا, هذا قلم هذا قلم هذا قلم طيب هذا, هذا, هذا, هذا, هذا, هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا, هذا, هذا, هذا, هذا, هذا مكتب هذا سرير هذا, هذا, هذا سرير هذا هذا سرير Hada Sariyun Sariyun Sariyun Maaf enggak ada ada buku Taip, enggak masalah Pak Alhamdulillah, Alhamdulillah Bapak bisa ikut Hada Sariyun Sekali lagi Pak Sariyun Hada Sariyun Sariyun Sariyun Sin, Ro, Ya Terakhir Ro kembali Sariyun oh. Hada Sariyun Masya Allah Hada Kursiyun Hada Kursiyun Bapak catat dengan bahasa Rahman bahasa Indonesia Pak Ah, uh, tambur Masyaallah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Bisa dibacakan, Pak? Apa ini? Yang mana, Kak? tiga kali tiga kata. Kalau saya minta Bapak membaca tiga kali mas aja yang Bapak tulis. Eh, insyaallah, Kak. Lalu diterjemahkan, Pak, Silakan Pak folder? Hadza baytun. Mana hadza baitun? Apa maknanya, Pak? Ini rumah. Ah, santa. Yang kedua? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Masyaallah. Hadza kitabun. Nah. Ini buku. Masyaallah, barakallahu fikum. Kitab? Iya. Iya. Iya, cukup. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh akhwan, ya, ana eh uh, sejelaskan tadi bahwa penting memperhatikan panjang dan pendek. Ana berikan beberapa contoh. Ini ana, ke, perlu ditegaskan dari awal kita belajar agar tidak meremehkan panjang dan pendeknya bacaan. Baik, kita cembara lagi. Baik, fadhil. Baik, ya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, dengan silakan, siapa bu. ini bu? Di mana? Di Pondok Labu. Pondok Labu? Ya, silakan. Mau belajar. Silakan, silakan ibu. Mana orang yang tak tahu? Oh, oh, bukunya tidak, tidak ada bukunya. Hah? Tidak ada bukunya. Tidak. Baik, kalau begitu ibu uh, dengarkan lalu ikut ibu ya. Ya. Hada. Hmm. Hada. Hada. Apa artinya Hada bu? Artinya ini. Artinya ini masya Allah. Hada baytun. Hada baytun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hmm, apa arti babun, Bu? Hada babun. Tidak <laughs> bisa. <laughs> Hada babun ini, ini pintu. pintu. Ini pintu. Iya. Hada. Saya silakan, belajar. Tidak masalah, tidak masalah. Kita putuskan lagi, Bu, ya. Ya. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Taib, taib. ibu. usahakan, ibu di mana tinggalnya bu. Pondok labu. Pondok labu. Nampol ibu segera bisa mendapatkan bukunya agar nanti, nanti bisa mengikuti dan baik. Insyaallah. Ya. Nah, taib. Masyaallah. Baiqoanul filar rahimakumullah. Uh, Anak bercontoh kalimat atau kata yang bisa berpengaruh maknanya. Misalnya kalimat Jamal dengan Jamal, Jamal dengan Jamal. Dua mana dua kalimat ini memiliki makna yang jauh berbeda. Yang satu maknanya bagus, yang satu jika ini dijadikan sebagai nama seorang bayi ini penghinaan. Kalimat Jamal dan Jamal. Bapa-bapa nih ibu kalau mau kasih nama anak Jamaluddin, Jamaluddin atau Jamaluddin, pendek atau panjang. Ini anak ingin berikan contoh betapa pentingnya memperhatikan pendek dan panjang. <coughs> kalau antum berikan nama anak antum Jamaluddin, pendek antum telah salah. Karena kalimat Jamal mimnya pendek Jamal artinya unta. Tapi kalau Antum berikan nama Jamaluddin, Alhamdulillah, Antum telah benar. Jamal artinya keindahan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu SAW, Inna Allah Jamil, sesungguhnya Allah Maha Indah, Yuhibbul Jamal, mencintai atau menyukai keindahan. Bukan Yuhibbul Jamal, tidak, Jamal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke halaman empat. Antum yang memegang uh, buku, pendengar Radio Roja yang berbahagia. Halaman empat, Mahadha. Mahada Tapi nanti di akhir uh, pembelajaran Ana minta jika ada hal yang belum dipahami Ini juga sebagai rambu-rambu yang sempat Ana belum sampaikan tadi Sebelum uh, uh, Diusahakan setiap pertemuan yang kita pelajari Antum paham semua maknanya Ada kalimat yang antum belum pahami maka segera tanyakan Segera tanyakan Nah ini penting Jangan antum uh, Diam saja tidak bertanya Karena malu dalam mempelajari ilmu itu tidak, tidak dibenarkan Bertanya tidak boleh malu. Tidak. Halaman empat. ma ha ma ha Tadi yang pertama halaman tiga kita baca. ha Ini. Lalu sekarang ada tambahan. ma ha Ma-apa. ha ini. Apa ini. ma ha Apa ini. Sehingga kalimatnya sekarang berupa pertanyaan. ma ha Apa ini? Istamik jainan. Undur ialah kitab, was temejidan. Punya, punya buku, undur ialah kitab, lihat ke bukunya, was Halaman 4. Ma'haa'ah, ma'haa'ah, ma'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, ha'haa'ah, Ahatha baitun ada tiga uh, kata di situ. Pertama a, a, yang kedua hadza, yang ketiga baitun. Ahatha baitun. A ah, artinya di situ apakah ahatha apakah ini? Baitun rumah. Ahatha baitun apakah ini rumah? Ada jawab jawabannya na'am. Na'am hadza baitun. نعم هذا بيت أنا أولا نسك لك ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت طيب الآن أنا منتهي إخواني من الستوديو استمع ثم كرر هيا يا اطفال استمع ثم كرر دنگر قال ائكوتي ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا بيت ا هذا بيت هذا بيت ا هذا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 Ma hatha, hatha qamiusun Baik, selanjutnya Ahadha sarirun Ahadha sarirun Anda ingatkan Ahadha sarirun Ada tiga kata di situ A, ah, apakah Hatha ini sarirun Kasur atau ranjang Ahadha sarirun, apakah ini ranjang Antum lihat gambarnya A ah, gambar apa itu ya kawan kursi. kursi. Ah, jawabannya bagaimana? La hadza kursiyun. La, tidak. Hadza kursiyun. Tadi yang pertama kita jawab na'am, ya. Hadza baitun yang sekarang la hadza kursiyun. <coughs> Selanjutnya a hadza miftahun. A hadza miftahun. La, hadza kalamun La hadza qalamun. A ah, hadza mistahun? Apakah ini kunci? La. Tidak. Hadza qalamun. Ini pena. Antum lihat gambarnya? Bukan gambar kunci tapi gambar pena. Okay. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Hadza najmun. Antum bisa lihat gambarnya? Gambar bintang. bintang. Baik, mana minta ikhwan istana sama kare. Dengarkan lagi kote sama-sama. Kita mulai dari yang kedua. Ma hadza? Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Sa. Sa. Qamisun. Qamisun. Baik. Ah hadza sarirun. أ هذا سرير؟ أ هذا سرير؟ أ هذا سرير؟ لا هذا كرسي؟ لا هذا كرسي؟ لا هذا كرسي؟ لا هذا كرسي؟ أ هذا مفتاح؟ أ هذا مفتاح؟ أ هذا مفتاح؟ أ هذا مفتاح؟ لا لا, لا, لا اخوان اسكاليه lagi لا هذا قلم هذا قلم لا هذا قلم لا هذا قلم ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا هذا نجم هذا نجم هذا نجم هذا نجم طيب, طيب بارك الله فيكم اخوان انا منتا تع... انتم اخي استمع sama Karim dengarkan Ali ikut. Ma hada? Ma hada. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Maa apa makna baitun? Apa aparti baitun? Rumah. Baik. Ah hadha baitun. Ah hadha baitun. Antum terjemahkan Apakah ini rumah. Ah, santa. Naam, hadha baytun. Naam, hadha baytun. Terjemahkan? Ya, ini rumah. Masya Allah. Masya Allah. Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Hadha qamishun. Hadha qamishun. mana qamishun, ya, apa arti qamishun? Baji. Baik. Ahadha sarirun. Aha da syarirun Ma mana syarir yaki parti syarir. Kasur atau ranjang. Baik. La hadha kursiyun. La hadha da kursiyun. Antum cemakan la? Tidak. Ini kursi. Ahh santai. Aha da miftahun. Aha hadha miftahun. Ah, Terjem. Apakah ini kunci? Baik. لا هذا قلم لا هذا قلم طيب ah, terjem? Tidak, ini pena. Masyaallah. ما هذا؟ Terjem? Apa ini? هذا نجمون. هذا نجمون. Masyaallah. Terjem? Ini bintang. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Baik, ant. Tفضل انت يا اخي الكريم. ما هذا ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيتٌ ا هذا بيت ا هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص ا هذا سرير ا هذا سرير La, haa za kursi. La, haa za kursi. Aha za miftah. Aha za miftah. La, haa za kalam. La, haa za kalam. Baik. Ma ha za? Ma ha za? Ha za najmun. Ha za najmun. Baik. Hal faham ya, kawan? Antum paham, insya Allah? Maanam ananya? Sekali lagi bagi para peningaraja. Bagi nanti e, jika ada waktu untuk bertanya Maka e, tidak e, perlu malu untuk bertanya Makna kalimat yang belum dipahami Baik, bagi para pendengar juga yang ingin mengikuti pada fasal yang kedua ini ya Kita telah masuk ke fasal yang kedua Dari pembahasan Mahada Bisa menghubungi di 8236543 untuk praktek Dan kita akan terima beberapa penerbangan Baik ya. Assalamualaikum Assalam ya, Dari mana ini? Uh, ini dari uh, Ibu Uswatun, Umu uh, Ibu Yusuf Uswatun, yes. Sudah Umu yusuf. terima bukunya Bu ya? Uh, belum. Oh ya, Tayib. Silakan Ibu. Bapak Ibu, tidak masalah belum nyambuku. Ibu istami'i, dengarkan, summa kadriri kemudian ikuti. Nah. Siap, Bu? Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Apa Maa makna baitun, Tari Ibu? Uh, rumah. Ah, sant, masyaallah. Ah hadza baitun. ا هذا بيت ا بيت ا بيت نعم نعم هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت بي طيب ما ما معنى ا هذا بيت ام يوسف ابارتي ا آه. هذا بيت apakah ini rumah ما شاء الله نعم هذا بيت نعم هذا بيتن. Mama naoh? Bagaimana artinya? Uh, ya, ini rumah. Masya Allah. Taip. kita lanjutkan. Mahada. Mahada. Hada qamiyun. Ma Hada qamiyun. Mama na qamiyun? Apa arti qamiyun? Baik. Baik. Baik. Baik. sarirun Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik bukan ini kursi. Masya Allah hadza miftahun. Ah miftahun. Hmm terjem? Ah ini kunci? Masya Allah hadza qalamun. La hadza hmm. Bukan, ini pulpen. Lah artinya kalau bukan, bukan juga berarti tidak. Baik, ah, santai. Ah, Ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Hmm. Maksud najmun, Bu? Najmun apa ya Najmun ada surat namanya An Najm surat An Najm uh, bintang ya? artinya bintang. Barakalallahu. Terima kasih Um. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi para pendengar yang lain di belakang Um Yusuf silahkan di 8236543 kita masuk ke dalam fasil yang kedua Mahadza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari mana? Subuh dari pondok melati. Silakan. Tayib, silakan Ibu punya buku? Eh, saya tata, tatap tadi. Tayib, masyaallah. Tidak masalah. Istami aythumma kadzi. Dengarkan kamu mau ikuti. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza? Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Ah hadza baitun? Ah hadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Masyaallah. Ma hadza? Ma hadza. Haadha qamīṣun. Haadha qamīṣun. Tayyib. Ibu uh, paham tidak Ibu yang kita baca? Paham maknanya? Insyaallah. Tayyib. Nanti setelah kita baca, Ibu tanyakan mana yang belum paham. A haadha sarīrun. A haadha sarīrun. Lā haadha kursiyyun. Lā haadha kursiyyun. Tayyib. Apa Ma makna sarīrun? Apa arti sarīr? Ranjang. Ranjang. Tayyib. A haadha miftāḥun. Uh, Mama na miftah, apa arti miftah? Kunci. Kunci. La hada kalamun. La hada kalamun. Hmm. Ditegaskanmu? La hada kalamun. Tidak. Ini kunci. Hada kalamun. La hada kalamun. Uh. Uh, ka kolam, kolam. Uh, kolam. Mama uh. na uh. uh, kolam, Ma apa arti kolam? Penah. Pena. Atau pulpen. Nasyalla, barakalohi. Mahada. Mahada. Ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza. Uh, ma ma najmun? Apa arti najmun? Bintang. Bintang, masyaallah. Barakallahu fiik. Ya, cukup. Baik, cukup ya, kami. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, mungkin kita terima kembali satu penawaran di belakang ee uh, Musuci Dai ya, di Bekasi di 8236543 dan bagi para pendengar yang mungkin telah memiliki kitabnya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dari mana? Buku Ida Kona Gede Ya, silahkan Saya Dan belum punya bukunya Tidak masalah, Bu Tidak masalah, masalah. Taip okay. uh, Istami'i summa kariri Dengarkan lalu ikuti, ibunya. ya okay. Ma haza Ma haza Ma haza Ma haza Apa arti ma haza, Bu? Apakah ini? A apa ini? Apa ini? Ya, karena apakah nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya oh, apa, ya. ini? Taib. apa ini? Taip Apa ini? Haza baitun Haza baitun hmm. Terjemahkan, Bu, haza baitun ini pintu. Baitun. Ini rumah. Masya Allah, barakah fikir. Ah ada bayi tun? Ah ada bayi tun. Terjemakan ibu. Ah ada bayi tun. Ini rumah. Masya Allah. Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Nama? Ini kemeja. Kemeja, Masya Allah. Ahadha sarirun. Ahadha sarirun. Lahadha kursiyun. Lahadha kursiyun. Ma mana sarir? Sarir. Ini kasut. Taib, Masya Allah. Ahadha miftahun. Ahadha miftahun. Terjemahkan, Ibu. Ahadha miftahun. Apakah ini kunci? Masya Allah. Lahadha kalamun. Lahadha kalamun. Terjemahkan. Tidak, ini Masya Allah, ahsant Maa haza Maa haza ah, Terjemahkan Apa ini Haza najmun Haza najmun Masyaallah, Allah, barakallah wa fikir Alhamdulillah, cukup ini bintang Masyaallah, Allah, jameel Alhamdulillah Cukup, Umi Terima kasih, Ustaz ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali, Ustaz Baik, kita lanjutkan ya. lagi Bagi para peningkat yang Atau satu penumpang lagi, Ustaz Silakan. terfadat Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa Hadi di mana? Dari Andi Cibitong. di Cibitung. Di Cibitung. Dengan siapa? Andi. Andi. Silakan. Baik. Antum menyebut bukunya Hadi? Belum. Ustaz. Belum. Baiklah, Bas. Insya Allah, mabruran bisa segera mendapatkan bukunya. Baik. Istem ya. Semua Antum dengarkan kemudian ikuti. Mahada. Mahada. Hmm. Antum terjemahkan. Apa arti Mahada? Apa ini? Masya Allah. Jadi. Mahada. Mahada. Baik. Hada Baitun هذا بيت هذا بيت هذا بيت ا هذا بيت ا هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت طيب ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص صن صن قميص ص قميص ما شاء الله ا هذا Ahada sarirun. La hadza kursiyyun. La hadza kursiyyun. Eh, Ahni antum paham antum apa yang antum baca? Insyaallah. Insya ya. Ustaz, kalau, kalau ada yang eh, belum paham segera tanyakan. Ahada mistaahun? Ahada miftahun. Mana miftah? Andi. Apa ini? Kunci. Masyaallah, jeyyid. La hadza qalamun. La hadza qalamun. Jeyyid. Ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Ha za najm. Nama hmm. najmun ahandi? Apa arti najmun. najmun? Bintang. Masyaallah, nah, barakallahu fikum. Cukup, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, setelah kita membaca dua halaman, halaman 4 dan 5. Dan alhamdulillah masyaallah, kalau kita lihat di sini banyak eh mufradat yang kita dapatkan, kita akan masuk ke tamrin, latihan. Dan ana minta eh Ikut sertantun aktif, baik Ikhwan di studio maupun para pendengar raja. Dibuka sebanyak banyaknya penterapan untuk mengikuti bagian sesi pelatihan ini. Tamrin, latihan satu, Tamrin uh, al awal, latihan yang pertama. Bagi antum yang punya bukunya ini, shalat agak memudahkan. Tapi yang tidak punya, ana beri kunci jawabannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya, maha ada. Antum lihat apa ininya kah? Apa gambarnya? Kunci. Kunci Ma hadha, apa jawabannya? Ma hadha, hadha, hadha mistahun Sekali lagi, saya minta ikhwan di studio dan juga para pendengar untuk bersama-sama uh, kita berkonsentrasi Sekali lagi, kita ulang Ma hadha, apa jawabannya, ikhwan? Hadha, hadha mistahun Hadha mistahun, baik Nomor dua, kedua Ma hadha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 Hada mifda'ahun Baik, kunci Mahada, buku Hada kitabun Baik Mahada, pulpen Hada kolamun nah, Sekali lagi, anda dengar ada kalimat yang agak janggal Hada kolamun Hada kolamun Baik, anda dengar dari kolamun Nah, ini ini perlu diperbaiki, lamnya tidak panjang Sekali lagi, anda minta Tidak masalah, tidak masalah Baru belajar, ini satu hal yang Masya Allah, yang biasa terjadi Tidak jadi penghalang Qalamun lamnya pendek Sekali lagi anak tegaskan panjangnya -panjang dalam bahasa Arab Memiliki konsekuensi yang sangat besar Nomor 4 Rekam Arba Ma haza pintu Haza babun Nomor 5 Ma haza rumah Haza baytu Ma haza kursi Haza kursi Masya Allah Saya minta satu orang Minta Pak Ansarim Rekam Wahid Siap Pak Ansarim Oh. Halaman Halaman 6 Bagaimanapun yang punya buku Halaman 5 Baik Mahada Mahaja Anak minta jawabannya saja Mahada Haja Miftahun Masya Allah Mahada Haja buku. Kitabun Masya Allah Mahada Haja Kolamun Sekali lagi Pak Hada Haja Kolamun Kolamun Haja Kolamun Masya Allah Maha da pintu. Haja baitun. Nah, Maha da pintu. Hada. Haja babun. Masya Allah. Muntas. Maha da rumah. Haja baitun. Masya Allah. Maha da kursi. Haja kursi yun. Masya Allah. Nasha'a barakallah fikum. Antai ya, akhir. Sambil menunggu para penelpon. antum. Ya. Tetaplah oh, silakan. Ia ya, bagi para peninggal silakan di 823 9543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa dengan siapa? Di mana? Assalamualaikum. Masya wa Allah. Merahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Umi Siti. Oh, di mana Umi? Di Bekasi. Ia. Ya. Mau ya. coba Umi ya? Ia. Um, ya? Ya. Ada bukunya Umi Siti? Ia Tid -tid -tid tidak ada. Tiada apa. Tiada apa. Anak. Anak akan uh, uh, berikan pertanyaan. Anti ya. jawab Jawabannya anak kasih kunci tadi akan berbahasa Indonesia ya. Maha adha kunci Al Masya Allah Mumtaz Maha adha buku Al Masya Allah Maha adha pena Al Masya Allah Maha adha pintu Masya babun Jait Maha adha rumah Al Masya Allah Maha adha kursi Jaih Masya Allah Ah Santi Masya Allah Jaih cukup Cukup ya Mi ya Assalamualaikum ya, Assalamualaikum Baik bagi para pendengar di belakang umus ini Silakan. bagi antep yang ingin mencoba Mempraktekan dan menjawab soal Dan tamrin yang akan disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Iya dengan siapa ini Dengan ya, Pak Presno di Jambar Usaha Silahkan Pak Baik Pak Presno punya bukunya Pak Ada Baik Alhamdulillah Baik Uh, anda tidak akan memberikan jawaban kunci, pak ya? kita urut dengan soal yang ada di sini, pak ya? Iya, iya. Taib. Mahada, nomor satu. Hada miftahun. Taib. Ma mana miftah? Kunci. Ha, Taib. Isna, nomor dua. Mahada. Hada kitabun. Ma mana kitabun? Apa arti kitabun? Buku. Taib. Pesan. Mahada. Hada kolamun. Masya Allah. Arba'ah, nomor empat. Mahada. Hada babun. Ma mana babun? pintu pintu khamsa maa hada? Hada ma hadza hadza baitun masya mama na baitun hadza uh, rumah rumah jait ma hadza hadza kursiun jait barakallahu fikum hasan cukup Baik. cukup Pak Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silakan di belakang Pak Trisno ya di Cibarusah entem bisa menghubungi kembali dan bagi bagian yang telah menghubungi entem bisa menghubungi kembali ya silakan di 8236543 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa? Ummu Fajri Masya Allah. Ya Ummu Fajri Sehat ya Umi ya? Ya insya Allah Alhamdulillah ya. Sudah so, punya bukunya Umi? Sudah pulang Alhamdulillah Taib Taib Ummu Fajri? Ya Ana as'alu anta tujib Masya Allah. Mungkin perang dengar kalimat ini Taib. Saya tanya Ibu menjawab Ya Kalau punya bukunya Saya tidak menyebutkan ini Pak ya Ini Ibu Afan uh, Kata ininya Jawabannya Mahada Hazamistahun Masya Allah Cepat sekali Mahada Haza Kitabun Masya Allah, lancar sekali Mahada Haza Qulamun Semangat sekali, Masya Allah Mahada Haza Babun Masya Allah, sudah lihatlah seperti ini Mahada Haza Baitun Masya Allah Mahada Haza Kursiyun Masya Allah, Barakallahu Fiuk Ustaz, ini anak saya juga penyanyi Silakan, terpadal, terpadal Silakan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Nur Wahidah Abah Fajr ini فجري اهلا فجري تفضل تفضلي فجري siap yeah. ما هذا هذا مفتاح ما شاء الله ما هذا أحسن ما ما هذا كتاب الحمد ما هذا هذا قلم جيد بابس ما هذا هذا باب باب ما معنى باب فجري بابتي بابو طنته طنته ما شاء الله ما هذا Ah, tutup seperti ini. Masya Allah, gak apa, maaf ibu apa, tidak apa. Semoga ramadhan sampai hari kepartel untuk ini, masya Allah. Silakan lagi. Katalah dan umi. Silakan. Ya, kita tunggu kembali di 8236543 dan kita angkat satu. Tidak ada yang masuk. Assalamualaikum. Ibu Dewi yang tadi. Ibu Dewi yang tadi ya. Silakan. Silakan lagi ya. Siapa bu Dewi tidak punya bukunya? Tidak apa apa, tidak apa apa. Iya tidak apa bu, tidak apa apa. Saya berikan jawaban nanti ya. Mahada kunci. Miftahun. Ah, Mahada miftahun, bagus. Mahada buku. Mahada kitalun. Masya Allah, hafal. Mahada. Mahada kolamun. Mahada pintu. Mahada babun. Mahada rumah. Masya belum selesai jawapannya bu. Saya belum selesai jawapan, sudah dia. Masya Allah, semangat sekali. Ya, Masya baik, baik. Allah, baik-baik Mahada kursi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya, ada pertanyaan saya sebelum kita angkat kembali Ustaz Afwan uh, Ustaz, apa artinya Afwan dan Jazakullah? Afwan Afwan ini bisa digunakan untuk memberikan me jawaban dua Yang pertama, Afwan artinya maaf Yang kedua, Afwan bisa jawaban dari syukuran Ada orang bilang syukron, syukuran akhir Terima kasih antum menjawab Afwan Lalu jazakallah, jazakallah, semoga Allah membalasmu. Nah ini saya mendapatkan uh, beberapa pemberitahuan dari beberapa dosen ketika kami sedang di kuliah syariah. Uh, mereka mengatakan jazakallah tidak cukup. Harus diiringi dengan kalimat khairan. Jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena kalimat jazakallah masih mubham, masih maknanya belum jelas. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa ini? Apa doa keburukan atau doa kebaikan? Maka ditambah jazakallah khairan khairan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan, Ini biasa diucapkan di, di, di, di untuk mengucapkan terima kasih atau kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Wallahualam. Wa Dan balasannya bisa apa, Ustaz? Eh bisa jazaakallahu khairan juga atau hayyakumullah atau wa iyyak. Eh, enggak ya, masalah. masalah ya, kita angkat saja Tetap penonton. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Iqbal dari Jati Mulia. Jati Mulia Bekasi? Jati Mulia Bekasi. Iya. Ya. Pak Iqbal sudah punya bukunya, Pak? Belum, belum, Pak. Nanti mungkin di Bekasi kita kodiri, insyaAllah. Mudah insya InsyaAllah, insyaAllah. Saya tanya, Pak, ya. Bapak siap? Ya, siap. Jawabannya saya berikan dalam bahasa Indonesia. Ma haza kunci. Haza miftahun. MasyaAllah. Miftahun. Sekali lagi, Pak. Haza miftahun. MasyaAllah. Muntaz. Nomor dua. Ma haza buku. Haza kitabun. Haza kitabun. Sekali lagi Faizul. Hasana kitabun. Bagus. Ma hada? Pena. Haza qalamun. Jaid, bagus. Ma hada? Pintu. Haza babun. Masyaallah jaid. Ma hada? Rumah. Haza baitun. Taib. Yang terakhir, ma hada? Kursi. Haza kursiun. Masyaallah, barakallahu fikum. Cukup baik apa kamu? Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia saat kita akan, akan kembali dari... Taib, Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Dengan siapa Umi? Umuhani Umuhani di mana? Di Bekasi Taib. Silakan Umuhani Umuhani punya buku? Belum Taib, Tidak apa-apa Saya tanya siap Umuhani Insyaallah. Allah Maa hadha kunci? Hadha miftahun Miftahun Miftahun Jahid Ahsan bagus Maa hadha buku? Hadha baitun eh, Hadha kitabun Hadha kitabun Hada kita Bagus, ahsan, ta'if. Mahada pena. Hada kolamun. Ta'if. Mahada pintu. Hada babun. Masya Allah, bagus. Mahada rumah. Hada baitun. Ta'if. Mahada kursi. Hada kursi. Hada kursi. kursi ta'if. Barakallah fit. Cukup. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sampai jam berapa kita ini? kita terus nak Kita lanjutkan ke latihan kedua, tamrin 6. isnan. 6. Latihan kedua. Halaman 6. Untuk yang punya bukunya halaman 6 tamrin isnan, maksudnya tamrin asani, latihan kedua. Ini pertanyaannya agak lebih kompleks, jawabannya juga agak kompleks. A hadza baitun ana beri contoh satu a hadza baitun mamana a hadza baitun ikhwan a hadza baitun apakah ini rumah baik antum lihat jawabannya di sini gambarnya apa ini ikhwan masjid, masjid. maka jawabannya la la hadza masjidun la hadza masjidun baik alaan istami' sama karena minta antum semua dengarkan lalu ikuti sama-sama a hadza baitun ahadha baytun la ahadha masjidun la ahadha masjidun baik, sekarang jawabannya kedua, antum jawab tanya, ahadha miftahun ahadha. langsung jawab, ahadha miftahun la ahadha kalamun langsung jawab ya, ahadha kamisun naam, ahadha kamisun naam, ahadha kamisun, masya Allah santum, ahadha najmun, naam, naam. مبارك الله فيك ما شاء الله انت يا اخي الكريم انا استتني انت جاوب langsung ا هذا بيت لا هذا ب... مسجد ما شاء الله بارك الله فيك ا هذا مفتاح لا هذا قلم ما شاء الله بارك الله ا هذا قميص نعم هذا قميص نعم هذا قميص. Aha najmun, naam. Hada najmun. Hada najmun. Nasyalla barakallahu ihi kum Kita sekali lagi buka untuk para pendengar. Bagi yang ingin ikut, Taib. antum yang kiri kiri. Aha da baitun, aha baitun. La haja masjidun. Taib. Aha da mistahun, la haja kolamun. Taib. Aha qamisun, naam. Haza komisun. Haza sekali lagi. Haza komisun. Baik, ahsant. Ah hadza najmun. Naam. Haza najmun. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kita telah Baik. terputus ya bagi para pendengar yang ingin mencoba mempraktikkan bisa menghubungi di 8236543 untuk tamrin yang kedua. Assalamualaikum Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Fauzan. Fauzan. Fauzan. Baik, Fauzan. Ya, mahu ya, coba ya? Sila. Mau coba. Saya so, Fozan punya bukunya Fozan? Enggak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, Bapak akan bacakan. Terus Bapak berikan kunci jawabannya dan bahasa Indonesia. Kamu siap ya? Hmm. Ahada baitun masjid. Ma hada. <laughs> Sekali lagi Fozan. Yang mahadha saja. Oh, yang mahadha nah, saja. Baik, ya, baik, tidak masalah. Tidak masalah. Uh, milih Fahuzan, Tidak apa-apa. Baik. -apa. <laughs> uh, <tai> InsyaAllah. Siap, Fahuzan yang mahadha. Siap. Mahadha kunci. Hada miftahun. Mumtaz, MasyaAllah. Mahadha buku. Hada kitabun. Baik. Mahadha pena. Hada. Hada. Pena. Kulamun. Mumtaz. Mahadha pintu. Babun, haza babun Masya Allah, jayit, bagus Mahadha, rumah Haza baitun Masya Allah Mahadha, kursi Haza kursiun Masya Allah, bagus, ah, Fawzan Cukup Allah. ya Iya, Ya, jazakallah khayar Ya, silakan di belakang Fawzan Bagi antum para pendengar yang mungkin memiliki semangat seperti Fawzan Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Ahmad Ibtisarim Diukali sehari. Iya. Ya, Selain. Pak Ahmad punya bukunya pak? Punya. Punya. Taib. Uh, Tiada milih pak ya, saya milih ya. Aha, tahi itu. Taib. Uh, Anak tanya, antum masuk jawab pak. Iya. Uh, Aha, tahi itu. Tidak. masjidun. Taib. Aha, uh, miftahun. Tidak. Uh, Aha, alamun. Masya Allah. Uh, Aha, Naam, Nama. Aha, qamiyun. Uh, Ahada najmun. Naam, hada najmun. Hadha najm, masyaallah, barakallahu fikum. Ah, ya. Cukup ya? Kan. Ya, fuan. Afwan. Kita kembali ke Pak Ahmad yang dari Karisari bagi pada peninggalan yang lain. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana, Umi? Dengan Ibu Anisa di Bekasi. Eh, ya, Ibu Anisa. Ibu Anisa ada bukunya, Bu? Insyaallah ada. Ertinya alhamdulillah. Ya. Saya tanya siapa, Bu ya? Iya. Ya. Istanya, thumma ajab. Dengarkan lalu lalu jawab. Aha, ah, the baitun. Hadeh masjidun. Uh, ada yang kurang sepertinya bu. Oh, tidak. Hadeh masjidun. Masya Allah, Allah, bagus. Masya Allah. Aha, ah, the miftahun. Tidak. Hadeh kalamun. Masya Allah. Baik. Bagus. Aha, ah, the kamilun. Nama. Hadeh kamilun. Masya Allah. Jemil. Aha, ah, the najmun. Nah, ini Najm. Masyaallah, barakallahu fiki. Masyaallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita angkatkan Baizah ada pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar di rumah yang, ya, Bapak Wahid ya, ya, di Pulau Pulau Jaye. Bagaimana agar pelajaran bahasa Arab ini bisa diaplikasikan sehari-hari karena salah satu kendalanya lingkungan sekitar kayaknya kurang mendukung untuk praktik. So. Ya, Pak, ini memang satu hal yang uh, jadi muskilah bagi kita yang ingin memperlancar bahasa Arab memang di antara hal yang bisa me, salah satu menjadi apa pendukung daripada pembelajaran bahasa memang lingkungan harus kondusif. Di antara e, maksud daripada kondusif di sini artinya antum ada teman atau e, ada yang bisa diajak antum berbicara atau bisa antum latihan-latihan tiap hari. Kalau antum memang tidak ada, maka tidak masalah. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya e, tambahan pahala buat antum. Semakin kesulitan yang antum hadapi, insya Allah makin banyak pahala yang antum hadapi, insya Allah. Dan e, usahakan cari teman yang dekat dengan antum yang bisa antum apa namanya saling merujuk, saling mengulang-ulang kembali pelajaran. Juga kalau ada hal yang perlu tanyakan, maka segera ditanyakan pembawa. Ya. Mungkin ada yang mengingatkan sembaliknya. Apa arti mumtaz, jayid dan zir? Oh iya, telinga, masya telinga, Allah. Ya, ya, interlewat. Maaf, <laughs> Ahvan. itu artinya bagus. Kalau naik lagi ke atas, di atas itu Jid Jid dan bagus sekali. 9, uh, kalau Jid mungkin ya 7, 6, 7 kalau Jid Jiddan 8 atau sembilan, lalu kalau Mumtaz itu artinya 10 9 atau sepuluh Muntas. Nah, itu sebagai ruangan pertan topik. Kita kait kembali. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, mami? Ibu Herwana di Bekasi. Di Bekasi lagi ya, masya Allah. Taib, Ibu Herwana punya buku bu? Tidak. Tidak masalah, tidak masalah. Saya tanya bagian ini, Bu, yang kompleks, Bu, ya. Ahadha Baitun, siap, Bu? Ya. Baik. Ahadha Baitun, Masjid. Lah, hasa Masjidun. Mumtaz. Ahadha Miftahun, Pulpen. Lah, hasa Kolamun. Mumtaz. Ahadha Qomisun, Baju. Naam, hasa Qomisun. Mumtaz. Ahadha Najmun, Bintang. Naam, hasa... Najmun. Masya Allah, mumpet. Stay, daripolanya. Stay, hayatul Allah. Jazah, selamatkan. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba dan praktekan di delapan dua tiga enam itu, boleh menghubungi kembali. Tambah ringan ke uh, dua, tambah ringan lagi. kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Iya, dengan siapa di mana? Uh, dengan Umi Honsa. Di mana Umi? Di Cikarang. Cikarang. Sudah terima kitabnya Umi? Ya. Sudah memiliki kitabnya? Uh, belum. Ah oh, belum, tidak masalah. Tapi pemukaan sah siap? Insya Allah. Ahaa, baitun masjid. La, ada masjidun. Jait Lulus. Ahaa, miftahun pena. La, ada kolamun. Nasyalla, barakatuh. Ahaa, ada baju. Naaam, ada kumis. Nasyalla. Ahaa, ada bintang. Naham, haa najemu. Nya Allah barakalafikum. Tetapi pernah, uh, uh, Afn pelajar uh, kal uh, apa, ajar dini jangan cepat-cepat Oh nah, jangan cepet-cepet. Ha, baik baik. Kadang-kadang saya ketinggalan. Oh, baik terima kasih. Iya, apa yang saya? Iya terima masalah. Salamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Afwan, suara radionya dikerjain sedikit ya, agak jauh. Ada feedback? Oh, iya. Ya. Dengan siapa di mana? Dari Umi Siti Bekasi. Umi Siti di Bekasi? Iya. Ya, silakan. Baik. Umi Siti punya buku, Bu? Enggak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik. -apa. Tapi saya tanya, tanya pertanyaan acak Bu ya. Tidak masalah? Iya. Baik. Nah. Mahadha, tenang. Mahadha. Hadza, Ma Ma masyaallah. ما هذا كُنْچي هذا مفتاح ما شاء الله بارك الله فيك أهذا قميصٌ baju نعم هذا قميص ما شاء الله terakhir ما شاء الله أهذا بيتٌ مسجد لا هذا مسجد ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله طيب كيفكم ايه يا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جيبكم Umusiti di Bekasi silahkan kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Akmal di Depok. Aiyah. Ya, Iku tani pak. Silakan, silakan. Umi Akmal punya bukunya bu? Belum punya. Belum punya. Tidak masalah kalau saya berikan pertanyaan acak bu ya. Soal acak tidak taip kita coba. Mahade pintu. Hajar babun. Masya Allah jayat. Mahade masjid. Hada masjidu. Masya Allah. Ma hada meja. Hada maktabu. Ma hada ranjang. Ranjang belum. Kasur. Kasur. Hada sarin. Hada sarin tayyib. Pertanyaan terakhir. Ah, hada najmun bintang. Nah am hajar nasimu. Masya Allah, barakalah fitnah. Cukup, cukup ya. Terima kasih, Paulus. Anak mau nanya ya. istami tadi Paulus ada bang istami. istami. dengarkan, dengarkan, dengarkan. Suma karir kemudian ikuti. Suma karir. Karir. Iya. Karir kap. Kap, ro atau ro lagi. Ro lagi pakai ya? Hmm. Tidak. Uh, kalau pakai ya itu kalau untuk, untuk untuk untuk perempuan. Tapi tidak masalah. Ini kita bahas depan, oh, Jadi suma karir. Suma karir. Pendek bu. Karir. Iya. Makasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. ke maksud. Baik, kita masuk ke latihan 3, tamrin salis. Kita akan mencoba menyelesaikan malam ini satu adars pelajaran yang pertama ini tamrin salis. Latihan ketiga. Iqra waqtub. Iqra waqtub. Jadi ini Iqra artinya baca. Waqtub tulis. Iqra bacalah. Waqtub tulislah. Jadi antum nanti yang punya buku di rumah, Antum bisa ikut, Antum baca, lalu Antum tulis. Walaupun PR-nya mungkin tidak tidak bisa kita cek dari dari sini, yeah. tapi ini insyaAllah manfaatnya besar buat Antum. Kalau Antum melaksanakan maka ini besar. Ikhra' waqtub. Bacalah dan tulislah. Istamik jiran, dengarkan baik-baik. Istamik jiran, dengarkan baik-baik. Hatha maktabun. Hatha maktabun. Hatha masjidun. هذا قلم هذا سرير ما هذا ما هذا هذا كرسي هذا كرسي أهذا بيت أهذا بيت لا هذا مسجد لا هذا مسجد ما هذا Mahaza, Hada miftahun. Baik, antum yang di studio istimewa semua kerit. Dengankan ada ikut di sama-sama. Hada maktabun. Hada maktabun. Maa mana maktabun? Meja. Baik. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada kolamun. Hada kolamun. Maa mana kolam? Pena. Pena. Hada sarirun. Hada sarirun. Kasur. Baik.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 Hada Miftah. Baiklah, Barak Allah Fikum. Baiklah, saya minta untuk membaca. Fadal, akhir-akhir. Dari Hada Maktab. Hada Maktab. Hada Maktab. Baiklah. Hada Masjid. Hada Falem. Hada Sarir. Baiklah. Apa Hada? Hada Kulam. Hatha kursiyun. Hatha kursiyun. Hatha kursiyun. Taip. Ahatha baytun. Sekali lagi. Ahatha baytun. Ahatha baytun. La. Hatha masjidun. Taip. Ma hatha. Hatha miftahun. Hatha. Sekali lagi. Hatha miftahun. Apa yang salah? Taip. Antum baca taknya tadi pendek. Sekali lagi. Hatha. Ini adalah Antum lihat di sini yang bagi antum yang punya buku. Antum lihat tulisannya tidak ada harakat. Tidak ada. Harapi uh -huh. alhamdulillah antum bisa bisa baca insyaallah. Sama seperti antum melihat tulisan bismillahirrahmanirrahim. Walau antum bisa baca itu bismillahirrahmanirrahim Kerana memang sering dilihat. Diri-diri lihat. Kalau tidak ada harakatnya antum tidak akan salah baca bismillahirrahmanirrahim. Ini ya begitu. Selama seminggu antum sering melihat kalimatnya Bahkan ditambah lagi kalau Antum menulisnya. masyaAllah ada manfaat ganda yang Antum dapatkan. Antum bisa nulis dan bisa membaca dengan benar. Baik. Antara akhir. Pak Nusalim. Fadal ikhra. Baca. Haja maktabah. Baik. Sekali lagi. Haja maktabun. MasyaAllah. Allah. Baik. Haja masjidun. Baik. Haja kolamun. Baik. Haja sarirun. Ma haja... هذا كرسي طيب ترسكا هذا بيتون هذا بيتون هذا بيتون طيب لا هذا مسجدون ما هذا هذا مفتاح هذا مفتاح طيب yang ini طيب تفضل السلام عليكم الو silakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Bu Fitri. Oh, Bu Fitri lagi ya? Ya Baik, silakan. Tayib, Bu Fitri siap? Ya. Ada bukunya, Bu? Insyaallah ada. Taib, silakan dibaca. Hadza maktabu. Tayib, terjemahkan dulu. Ini meja. Tayib, teruskan, تفضل. Masyaallah, jayıd. Ini meja. Tayib. Hadza qalamun. Naam. Ini pena. Ini pena. Tayib. Hadza oh, tarīrun. Jayıd. Ini ranja. Ini ranja. Ma hada? Apa ini? Haada turtiyul. Ini turti. Mumtaz. Haada laakin. Apakah ini rumah? Jayyid. Nah, hada miftah. Tayyib, ma syaa Tidak. Ini. Ma hada? Apa ini? Haada miftah. Tayyib, barakallahu fikum, ma syaa Allah. Ma syaa Allah, jayyid.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 Ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, dengan siapa di mana? Ibu Anissa, Bu Anisa. Bu Anisa. Terima kasih tadi. Baik, Iya. Eh, Bu Anisa sudah punya bukunya tadi, Bu? Ada. Ustaz. Ada. Silakan dibaca, Bu. Iya. Hadza mastabun. Baik. Ini makan dulu, Bu. Ini meja. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Baik. kolamun qalamun. Ini pena. Baik. Hadza sarirun. Ini kasur. Baik. Mahada, apakah ini? Hadha... Apa ini, bu? Sekali lagi bu, apa oh, ini? Apa ini? Hada kursiun, ini kursi. Jaid. Ya, ya. ah, hada baitun, apakah ini rumah? La, hada masjidun. Tidak, ini masjid. Jaid. Mahada, apa? Apakah ini? Apa ini? Oh, apa ini? Jaid.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 yang mana itu pak? Ada maktabun. Ada maktabun. Terjemakan dulu pak Awan. Ini uh, meja. Masya Allah. Ya. Terus. Ada masjidun. Ini masjid. Jai. Betul. Ada kolamun. Iya. Yeah. Ini pena. Jai. Ada sarirun. Ini uh, kasur. Mumtaz Ma Mahada apa ini? Iya. Yeah. Ada kursiun. Jai. Ini kursi. Jai. Mahada baitun, apakah uh, ini rumah? Taip. Lah, hada masjidun. Taip. Tidak, ini masjid. Taip. Mahada, apa ini? Hada Miftahun. Miftahun. Ini hmm. kunci. Sekali lagi, Pak Miftahun. Hada Miftahun. Taip. Pak, Taib. nama usul ini, Pak? Ya, sedang, Pak. Kalau... Uh, misalnya acara ini direkam gimana Pak? Jadi mungkin hmm. kalau kita pas ketinggalan satu uh, Jumat malam, kita mungkin bisa request ke Roja atau yeah. ngambil rekaman di sana, kan kita bisa belajar yeah. sebenarnya. Yeah. Kayaknya kalau kita ketinggalan sekali aja, mungkin udah banyak yang hilang, yeah. yang Betul Pak, iya. Oh, betul lah, ya. eh. ya, betul iya. Alhamdulillah kajian ini ya, terima direkam terima. ya, sama-sama. Ya, Asalamualaikum. Salam rahimah wabarakatuh bagi para pendengar, insyaallah akan bisa mengikuti siaran ulang yang insyaallah akan kita putarkannya pada waktu yang uh, nanti akan kita sampaikan pada akhir kajian. Kita lanjutkan? Kita lanjutkan, Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya sebenarnya ada pertanyaan. Apa artinya masyaallah? Iya, Sus. Masyaallah. Masya Allah ini ungkapan yang, sebelum kita bicara maknanya, ungkapan yang biasanya diungkapkan ketika bahasa Tuhan yang menakjubkan, Masya Allah. Artinya, ya, kagum. Artinya, semangat yang kita lihat di para pentelepon ini, para pentelepon roja ini, begitu semangat sekali mengikuti banyakan bahasa Arab, sehingga muncullah kelimat Masya Allah dan Masya Allah. Terus, taib. taib. taib. E, kita masuk ke selanjutnya. Masih halaman yang sama, halaman tujuh. Man hadha. Masya Allah. Bertambah lagi sekarang. kosakata kita. Tadi ada ma. Lalu ada a. Ada hadha. Sekarang bertambah. Man hadha. Man artinya siapa. Man hadha. Siapa ini. Tadi kita baru saja ma hadha benda-benda. Sekarang man hadha. Siapa ini. Istamek jaydan. Dengarkan baik-baik. Unzur ilal kitab. Antum yang punya buku. Lihat bukunya. Was tamek jaydan. Dan dengarkan baik-baik. Man hadha Man hadha Hadha tabib Hadha tabib Tabib, anda akan melihat gambarnya di sini Dokter Hadha tabib, ini Dokter, tabib Dokter Man hadha Man hadha Hadha waladun Hadha waladun Antum, Saya lihat sini gambar anak kecil Hada waladun, waladun artinya anak kecil. Man hada, man hada siapa ini? Hada talibun, hada talibun ini murid, ini murid. Hada talibun, talibun artinya murid. A hada waladun, a hada waladun, a hada waladun. Apakah ini anak kecil? La Hadha rajulun La hadha rajulun Tidak Ini Rajulun orang dewasa Orang besar Orang sudah, de, sudah dewasa Kita lanjutkan Ma hadha Untuk melihat gambarnya Hadha masjidun Ma hadha Hadha masjidun Man hadha Man hadha Siapa ini Hadha tajirun Hadha tajirun Ma mana hadha tajirun Tajrun artinya pedagang. Hada Tajrun ini pedagang. Tajrun pedagang. Hada Kalbun Hada Kalbun ini Kalbun anjing. Hada Kalbun ini anjing. Aha Hada Kalbun Aha Hada Kalbun apakah ini anjing atau lihat gambarnya? La Hada Kitten La hadha kittun Apa makna kittun? Apa makna kittun? Antum lihat gambarnya Kucing <coughs> Kita lanjutkan Hadha himarun ah, Hadha himarun Antum lihat himarun Himarun Ke Keledai Ah Ahadha himarun Ahadha himarun Apakah ini keledai? La hadha hisanun La, hadha hisanun Tidak, ini hisanun Kuda, anda lihat gambarnya kuda Wa ma hadha Wa ma hadha, ada kalimat wa disitu Wa ma hadha, dan Wa artinya, dan Wa ma hadha, dan apa ini Hadha jamalun Hadha jamalun Baik Kita coba dulu, kita baca sama-sama Ikhwan, istami' dan Kita baca sama-sama Man hadha Man hadha Man hadha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 Haha talibun. Haha talibun. Haha talibun. Ma mana talibun, ya, kawan? Murid. Murid. Aha taladun. Aha taladun. Apa? makna mana ha aha taladun? Apakah ini anak kecil? La ha taladun. La ha taladun. Ma mana taladun? Orang dewasa. Orang dewasa. Ma ha. Ma hada. Hada masjirun. Hada masjirun. Man hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Ma Man tajir tadi? Afwan. Pedagang. Pedagang. tajirun pedagang. Hadha kalbun. Man ana kalbun? Ma ana kalbun? Ma kalbun? Apa arti kalbun? Anjing. Hanjing. Ah kalbun. Ah kalbun. Hmm. Terjemah ah kalbun apa dah ini anjing anjing, anjing? la hadza qittun la hadza kibtun ma mana qittun kucing hadza himarun hadza himarun ma mana himar keledai keledai a hadza himarun hadza himarun apakah ini keledai apa keledai ini keledai apa <laughs> la hadza hisanun La hadha hisan, bab hisan. Ma maana hisan ni ikhwan? Quda. Quda. Tayyib, tayyib quda. Wa ma hadha? Wa ma hadha. jamalun. Hadha jamalun. Tayyib. Kita lanjutkan halaman 9. Bagi ikhwan yang punya bukunya kita selesaikan halaman 9. Ma hadha? Ma awalan. Kita dengarkan Prek. dulu. Mana baca dulu? Ma hadha. Hadha Antum lihat dikun. dikun. Hmm. Ini gambarnya Dikun ni ayam. Ayam jantan. Hada dikun. Dik. Maa hada. Hada dikun. Man hada. Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Ma mana mudarris? Guru. ustad, Pengajar. Mudarrisun. Guru. Hada mudarrisun. Ini guru. A Ahada A Ahada qamiesun. Apakah ini... Baju antum lihat gambarnya? gambar sapu tangan itu kan? La hadza mindilun. La hadza mindilun. Mindilun artinya? Sapu tangan. La hadza mindilun. Baik, alani istami'atumma karim. Antum mau baca? Istami'atumma karim, dengarkan lalu ikuti. Ma hadza? Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma, Ma mana Hadza diikun tadi? Ayam, ayam, ayam apa ini? Ayam jantan. Man hadha Hada muda Hadha mudarrisun muda risun. Hada muda risun. Hada muda risun. Mama Guru, guru, guru teh. Aha, ada kamicun? Aha, ada kamicun? La, ada min dhirun? La, ada min dhirun. Mama na ya kawan? Sabutang. Sabutang. Tapi pekwan di sini ada beberapa yang perlu antum ketahui. Di sini ada ma, mahada. Ma diperuntukkan untuk bertanya, menanyakan benda. Tidak tepat kalau antum menanyakan orang dengan kalimat ma, mahada. Apa ini? Maka jawabannya tentu benda. Hadah baitun misalnya, hadah kitabun, atau hadah masjidun dan seterusnya. Adapun kalimat man, ini man untuk um, bertanya, menanyakan orang. Man, siapa? Man hadha, siapa ini? Antum saya jawab, hadha Ahmad, bisa. Hadha, pekerjaannya, hadha Tabibun bisa. Hadha, antara antara antum jawab, man hadha, hadha Jamalun. Betul tidak? Man hadha, siapa ini? Hadha Jamalun, ini, unta, betul tidak jawabannya kalau begitu? Tentu tidak, kalimat man hanya untuk? Manusia, tidak untuk binatang. Binatang kita menggunakan kata dengan kalimat bertanya dengan benda ma, ma hada hada jamalun. Taib, uh, terakhir ada tamrin, ada latihan. Ikorak waktu, ikorak waktu. Bacalah dan tulislah. Ma hada, ma hada hada qalamun. Hadza qalam. Sekali lagi antum lihat di sini yang punya buku tidak ada harakatnya. Ini melatih antum agar uh, mengetahui bagaimana cara bacanya. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. Ma mana A ya, kawan? A, sini ada kalimat A. Ahadha kalbun. A. Apakah? Artinya? Apakah. Apakah? Ahadha kalbun. Lahadha La, kitun. Ma mana kitun? Kucing. Kucing. Kalbun tadi apa tadi? Mananya? Kalbun? Anjing. Anjing. Anjing. Santun. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Dik. Ma mana dikun? Ayam, Ayam, jantan. Naam. Naam. Naam. Cukup naam. A hadza hisaanan. A hadza hisaanun. La hadza himarun. La hadza himarun. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Mana mindilun ikhwan? Sebutang. Sebutang. A hadza waladun. A hadza waladun. Apakah ini anak kecil? Naam. Naam. Man hadza? Man hadza? Siapa ini Hatha Rajulun Hatha Rajulun Ini orang Dibuasa. dewasa Lelaki dewasa Hatha Rajulun Baik Dibuka ya. Silahkan bagi yang Berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin mencoba mempraktikkan Untuk bisa menghubungi di 8236543 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa apa di mana uh, Agung Ramadzati Ramadzati apa ya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ya Pak Agung Punya bukunya Pak Agung belum pak? Belum. Taib saya bacakan lagi tu pak ya. Kita mulai dari latihannya. Ya. Mahada. Mahada. Hada kolamun. Hada kolamun. Ma mana kolamun pak agung? Ini pulpen. Taib ah, Hasan. Hada kalbun. Hada kalbun. Tep, ma mana kalbun pak agung? Kalb... Kalbun. Kalbun. Oh, lupa. Lupa. Lupa kalbun. Kalbun. Satu binatang yang diharamkan untuk dimakan. Anjing, anjing, ah, santai masya Allah. Man? Hada? Man? Hada? Hmm. Hada tabibun. Hada tabibun. Hmm. Ma Mana tabibun, Pak Agung? Dokter Doktor, masya Allah. Hada Jamalun. Hada Jamalun. Ah, Pak Agung, salah tes Pak. Jamalun apa Jamalun? Jamalun. Pernyataan panjang apa yang Pak? Jamalun atau Jamalun? Pak Agung tadi mendengarkan tadi kan dari awal Pak? Cuman, ah, uh, agar lupa. lupa. Okay. Tidak okay. Apa, apa, tidak apa. Nanti Insya Allah anak tayakan kaya yang lain. Hada Jamalun. Hada Jamalun. Jamal mana Jamalun Pak Agung? Unta. Unta. Baik. Aha, ada kalbun. Aha, ada kalbun. Hada kalbun. Ah aha, ada kalbun. Aha, ada kalbun. La, ada kitun. La, ada kitun. Baik. Aha, ada dikun. هذا ديكن ديكن ديكن طيب نعم نعم هذا حصان هذا حصان حصان صح حصان لا هذا حمار لا هذا حمار طيب هذا منديل هذا منديل طيب ما معنى منديل باجون منديل <أه>، سابوتان <سبطنعن> طيب حسن هذا ولد أه... اها هذا ولد اها هذا ولد اها هذا ولد نعم أه... أنا kecil طيب نعم نعم من هذا من هذا هذا رجل هذا رجل طيب ما الرجل يا ابو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 Insyaallah ada. Tapi dibaca silakan tu. Ini kera waktu bagian terakhir tadi. Ada. Tapi. Siapa ini? Tidak ada kolam. Ya. Yeah. Jai. Ada kalibun. Ini, ini anjing. Tapi. Men. Ada. Siapa kerani? Tapi. Ada kalibun. Tapi. Ini doktor. Jai. Ada jalan. Ini untuk. Tapi. Ada kalibun. Tidak ada kristal. Tapi. Percuma kan dulu. Apa ini anjing? Apakah ini? Apakah ini anjing? Tidak ya, ini kucing. Tidak. Ada di sini ini? Apakah? Apakah ini ayam jantan? Tidak jait. Ya. Ada hispon. Apakah ini kuda? Tidak. Ada hinar. Tidak ini kuda. Tidak. Ada mendil. Ada mendil. Mana mana mendil, pak Ummu Fitr? Capatan. Caputan. Ayna baladun? Apa ini anak kecil? Apakah ini anak kecil? Baik. Nampak ada. Dia ada Ya. Hai, dia seorang lelaki, ini orang dewasa. Mumtaz. Barakallahu fikum. Masyaallah. Assalamualaikum dan sebelumnya, ay, kita angkat terlebih dahulu sahjulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Abu Muhammad. Di mana, pak bu? Di Depok. Oh, ay, dari. Pak Abu Muhammad, ada puncak bukunya bu ke pak? Tidak punya. Tidak punya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bismak -apa. apa -apa. apa -apa. minta tolong saya dibacakan bahasa Indonesia sahjanya aja, ustad mau kalau oh. ngapalin lagi dulu pernah belajar. Uh, Merajah ya? Oh iya iya, saya bacakan bahasa Indonesia sahjanya, bapak uh, terjemahan bahasa Arab. Begitu, Pak? Iya, insyaallah. Baik. Kita coba, Pak, ya? Ya. Apa ini? Mahaza. Baik. Ini pena. Haza qalamun. Masyaallah. Masya ini anjing. Haza kalbun. Baik. Siapa ini? Man hazza. Masyaallah. Ini dokter. Haza thabibun. Eh sekali lagi, Pak. Haza. Haza thabibun. Eh panjang banyak pendeknya, Pak. Abu Muhammad. Haza tabibun hadza tabibun taip. ini unta hadza jamalun jamalun jamalun apa jamalun uh, abu muhammad insyaallah jamalun jamalun ya, taib apakah ini anjing mahza kalbun uh, apakah ini anjing apakah ini uh, Ma haza Ah, uh, uh, Anak perbaiki. Ah kalbun. Oh. kolbun. Ah uh, haza uh, kolbun. Maaf Pak Muhammad, bukan kolbun. Kolbun itu hati. Ini kalbun. Ka. Kal kalbun. Baik, Masya Allah. Baik. Tidak, ini kucing. La haza... Kucing apa Ustaz? Kitun. Ya? Kitun. Kitun. Kitun. Kosta. Kitun. Baik. Uh. Sekali lagi Pak Muhammad. La haza... La-ha-za-kitpul. bagus. Apakah ini ayam jantan? Ah-ha-za-dikun. Nah, di-kun. nah di kun ah, dikun Mumtaz. Ya. Naam. Naam, baik. Apakah ini kuda? ah haza, kuda apa, ya. Ustaz? <laughs> hisanun. Hisanun, hisanun hisanun ha sa alif nun hisanun sekali lagi Pak apakah ini kuda aha hadza hisanun tidak ini keledai la hadza himarun Masya Allah. ini sapu tangan hadza apa tadi sapu ah, tangan mindilun hadza mindilun mindilun Haza Muntas. Apakah ini anak kecil? Ahaza ah, waladun. Masya Allah. Muntas. Ya. Nama. Taib. Siapa ini? Amanhaza. Ah, Manhaza. Masya Allah. Jawabannya, Ini laki-laki dewasa. Haza Rajulun Haza. Masya Allah. Berkat Allah kita muntas ya. Terima kasih. Telepon. Assalamualaikum wr. Ada satu pertanyaan dari pesan sini, Ustad. Iya. Dari Putra Pohan di Depok. Ustaz disebutkan Man artinya siapa? Iya. Namun mengapa Ustaz kalau bertanya siapa namamu bahasa Arabnya Mas Mok? Ah, mas... tidak <laughs> Man Is Iya, karena di sini yang ditanyakan ism, namanya, nama benda, bukan hanya orangnya, tapi namanya. Kalimat nama itu nama itu kata benda, bukan bukan bukan orang. Sehingga Ma Mas Mok begitu dalam bahasa Inggris kita enggak belajar bahasa Inggris tapi sebagai percontohan saja tidak kita kita tidak, tidak mengatakan who is your name tapi mengatakan what is your name ya. ini satu hal yang biasa dalam bahasa Jadi, yang ditanya bukan orangnya tapi ditanya namanya maka menggunakan ma masmuk, siapa atau apa namamu taib Boro kallaf ahyakumullah taib sekarang waktu sudah cukupan taib insyaallah kalau kita lanjutkan kembali saja taib insyaallah bagi para uh... pendengar kita mohon maaf bagi yang mungkin telah masuk dan tidak bisa mengikuti. Silakan kita lanjutkan kembali pada yang pekan yang akan datang. Baik, keshalat. Ada pesan satu dan anak yang sudah anak sampaikan tadi di awal awal uh, pembelajaran kita. Tolong di muraja. Tolong anak minta kepada antum jika ingin mendapatkan hasil yang terlihat. Pertama muraja banyak banyak muraja, sering mengulang-ulang. Sering mengolah-olah. Anak tidak minta 1-2 jam antum duduk di depan buku. Tidak. 10 menit, 20 menit. Bahkan mungkin kurang dari itu. Antum insya Allah sudah sudah berusaha untuk memuraja. Ini penting. Anak tidak ingin setiap kali kita ketemu. Baik melalui telepon maupun di studio. Antum seakan-akan bagikan tilmi itu di setiap saat. Atau murid baru. Seakan-akan tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tidak. Ini ini satu hal yang uh, tolong dijauhi dan uh, sering memuraja. Wallahu a'lam.